Meditație la Deuteronom, capitolul 34, versetul 5 Moite, robul Domnului, a murit acolo în țara Moabului după porunca Domnului. Pentru un rob al Domnului, nimic nu l la întâmplare, nici măcar un fir de păr nu cade fărăștirea Tatălui Ceresc, spune în Evanghelie. Cu atât mai mult când este vorba de moarte. Domnul alege și locul și felul cum trebuie să murim. El hotărăște nu numai ziua, ci și minutul în care trebuie să încheiem călătoria pe pământ. Ce liniștit și încrezători ar trebui să fim noi? De ce să ne îngrijorăm când avem un tată așa de puternic și așa de iubitor? De ce să ne îngrijorăm când avem un domn în corabia vieții noastre. Dacă El poruncește încercărilor să vină asupra noastră, înseamnă că avem nevoie de ele pentru că desăvârșirea, om, pentru desăvârșirea omului duhovnicesc. Dacă El poruncește morții să vină asupra noastră, înseamnă că moartea e cel mai bun lucru care ne trebuie nouă. Nu trupul acesta este lăcașul veșnic în care trăim, nu viața aceasta este cea pe care trebuie să o păzim, o, nu. Aici suntem doar niște călători. Fie mai curând, fie mai târziu, trebuie să ne încheiem călătoria. Moise a ajuns până în țara Moabului și acolo a poruncit Domnul să sfârșească drumul său. Să fim liniștiți. Suferințele de aici nu sunt altceva decât truda și sudoarea cu care câștigăm pâinea vieții veșnice. Foarte frumos spunea Sfântul Ioan Gură de Aur, Deci, precum negustorul nu simte necazurile călătorii pe mare, Din pricina nădejii câștigului, Tot așa și noi, Ținându-ne ochii spre ceruri și spre bunurile de acolo, Oricâte suferințe ar da peste noi, Să le răbdăm vitejește, Întărit fiind de nădejdea bună în cele viitoare. Moise și-a încheiat călătoria, cu ochii aținti spre Canaan. Și noi să avem ochii aținti spre răsplătire, așa cum zice în Evrei 11, 26, și atunci inima va avea pace de plină. Cumpă este înaintea Domnului moartea celor iubiți de El, spunem psalmul 116, versetul 15. Să avem inima încrezătoare, că tot ce vine peste noi este cântărit de mâna Domnului este cel mai bine pentru viața noastră amînă